Ще трохи, і він заслужить також посудину з такого ж сервізу. В п'ятницю всі думають про вікенд, тим більше розпочалася весна. А він сьогодні ввечері знову піде туди. Хто може заборонити йому піти подивитись на тих жінок? Він побачив біль в очах повії, коли вона спустила з плічок бретельки і жестом наказав – не треба. Вона перелякано глянула на нього. Згодом він зрозумів. Ті, хто не хотів традиційних послуг, вимагали збочинських, які оплачуються дорожче, але й важче виконуються. «Ремко!» – вказав він на себе. «Анжела!» – відповіла вона. Він подивився на спущені штори і обережно торкнувся її довгого прямого волосся. Вона роздратовано закинула розплетені коси за спину і здивовано подивилась на нього. Він простяг їй дві з половиною тисячі франків, вона одразу ж повернула йому одну, і він зрозумів, що вона не може мати грошей більше, ніж коштують її послуги. Надлишок у неї все одно заберуть. Він простяг їй свою візитівку, а вона пояснила жестами, що, мовляв, все одно не знайде його будинку. Вони сиділи поряд на її ліжку, вона була в робочій білизні, і він в офісному костюмі з краваткою. Поруч з ним була та сама жінка, яка несподівано погладила його по голові. «Анжела», – тихо вимовив Ремко – «Анжела тут», – потвердила вона рухом і додала. «Май нейм із Олена». «Фром Русьян, З Україн», – відповіла вона. А потім він ходив до неї декілька вечорів і платив їй і не вимагав від неї послуг. А одного вечора в Анжеле Олени була спущена штора, яка невдовзі піднялася, і вона була готова приймати наступного, наприклад, його, дивного клієнта, що платить і не користає з того. Але того разу, зайшовши до неї, він запропонував їй йти з ним. Вона заперечливо захитала головою, показала, що в неї тільки білизна, іншого одягу тут нема. Але дівчина розуміла, що це неймовірний шанс, такого більше не буде. Їй нема чого втрачати. Місяць тому тут був чоловік з Росії. Він прийшов убити свою дочку, яку неймовірним чином знайшов саме в Антверпенській малині. Правда, казали, що то не її батько, помолився старий. Діда спустили в шельду. Нікого він тут не перевиховує. Старий козел, охоронець Зураб казав. Нехай посольство Росії шли, які завгодно ноти, він тут був нелегально, а каламутна шельда і не таких приймала у свої блювотні глибини. А ще один білорус, той навпаки прийшов сюди рятувати свою доньку. Старий партизан увійшов до вітрини, ніби клієнт, і потяг за собою своє дитя просто в прозорій сорочці з сердечками на грудях. Албанські охоронці схопили обох. Це ж треба було пройти усі бардаки Польщі і Німеччини, знайти дитину тут і опинитися з нею на дні тієї шельди. Ця брудна каламутна ріка стільки знає, а сама така неглибока, під нею прокладено кілька транспортних тунелів. Хто напише літопис антверпенських червоних ліхтарів кінця ХХ століття? Олена зуміла пояснити Ремку, що завтра о 12 дня вона буде в кафе біля Гранд Базару. Потім він дивувався, що потрапив у потрібне кафе, бо і крамниць системи Гранд Базар і кав'ярин біля них в Антверпені багато. Дівчата без косметики у звичайному вбранні сиділи за столиком. Разом з ними було двоє кремезних хлопців. Олена помітила його і підсіла. Ймовірно, вона знала, що це більш-менш безпечно. Її волосся було закладене на потилиці, а сама вона була в сірому костюмі з вишитим носовичком, що визирав із нагрудної кишеньки. А в цьому ж одязі вона й увійшла у його будинок. Вона не звернула уваги на фотокартки, проте захоплено завмерла перед картинами. Йремко подумав, що, мабуть, не такі вже вони зогарні. добре, що він їх залишив. А далі його донедавна спокійне, майже безподієве життя наповнилось неймовірними турботами, які йому ще й досі не набридли. Ніхто не прийшов по Анжелу до нього ні того дня, коли він привів її до себе, ні наступного. Ні згодом. Він ходив до свого офісу, а вона лишалася вдома. Подовго милася в душі, намагалася щось робити, де все було розраховано на відсутність жінки. А ввечері вони сиділи одне навпроти одного у нижній кімнаті, і він намагався вчити її своєї мови. А іноді справа йшла добре, а інколи вони налітали на якийсь страшний підводний риф, і вона зненацько вигукувала якісь жахливі фламандські фрази, що затримались в її пам'яті. «Щось на кшталт? Ширше ноги, суко!» Першого ж дня вона відтяла кухонним ножем своє довге пряме волосся, яким приваблювала клієнтів, сидячи у вітрині. І він намагався відвести її до перукарні, щоб підрівняти – але вона відмовлялася, боялася вийти з будинку. Він намагався пояснити, що з ним їй нема чого боятися. Але вона плакала і не йшла.